Móra Ferenc Karácsonyi misztérium 1928-ban A mennyek országának vannak olyan titkai, amiket csak a kisgyerekek ismernek, akik még közel vannak az éghez, és a költők, akik közel vannak a kisgyerekekhez. Például tudják-e azt a felnőtt okos emberek, hogy a Menyországban minden karácsonykor csinálnak a kis Jézuskának egy betlehemet? Egészen olyant, amilyennel régebben a betlehemesek jártak itt lenne a földön, míg a világhatalmasai be nem tiltották a karácsonyi kántállást, de sokkal nagyobbat. Olyan életnagyságú betlehemet, amiben a Máriácska maga is belefér, s jászólába belefektetheti a kis Jézust igaz valóságban. Abban a percben, mikor ez megtörténik, az angyalok rázendítik a glóriain Excelziszt. A kisded mosolyogva tapsikol virágbimbó kezével, mosolyától megfényesedik az egész mennyiség, a fényesség lesüt ide a földre, és az emberek idelent azt mondják, hogy megszületett a Jézus. Szent József, a Liliomos Ácsmester mindig azon a napon szokott munkába fogni, mikor a földi sötétségben kigyulladnak az első hajnali mise gyertyái. Idejében kell kezdeni, mert lassan lehet haladni az égi betlehemmel, hiszen minden hozzávalót a földről kell felszállítani. Emberformába öltöznek az angyalok, mint a régi fametszetes bibliákban, megrakják aranycsillaggal a tarisznyájukat, s azon veszik meg idelent a gerendát, a nádat, a deszkát, a szöget, s minden egyéb egyetmást, ami egy tökéletes betlehemhez megkívántatódik. Hát az idén is így volt. A mennyei mérnökök idejében elkészítették a terveket, hiszen a mennyei mérnökség épp abban különbözik az idelent valóktól, hogy legfeljebb egyszer kell megsürgetni. Amúgy azonban ez is mindig póthitellel dolgozik, de erről természetesen ő se tehet. Szent Pál apostol is ideje korán élesre köszörülte az aranyszakálló názereti ácsmesternek azt a jó öreg Ácsbárdot, amely a Szent Család képein mindenütt a sarokba támasztva látható. Azért Szent Pál, mert tudnivaló, hogy kissé bizar eszmetársulásánál fogva ő nem csak az újságírók védőszentje, hanem a köszörösöké is. Az angyalok közül Rafael volt megbízva vele, hogy a bevásárlásokat elvégezze ide lent a mindenféle árusok közt. Az emberekkel való bánásmódot ugyanis ő szokta meg a legjobban még abban az időben, mikor az ótestamentumi, istenfélő Tóbiás fiával azt a hosszú utat megtette Rágezbe, amelyről a serdültebb korúak olyan érdekes dolgokat olvashatnak az apokrifusokban. Azóta azonban eltelt néhány ezer év, és az emberek, mintha megváltoztak volna egy kicsit. Az arkangyal lehorgasztott fejjel tért vissza a földi expedícióról, a négy növendék angyal, aki lent járt vele, üres kézzel állott mögötte. Rossz világ van odalent, uram, jelentette Szent Péternek az egek kincs tartójának. Kinevettek a szálházban, mikor deszkára alkuttam, pedig ez még csak a kezdet kezdete. Legalább egy összemarék aranycsillagot kérek még. Szent Péter megcsóválta a fejét, mint ezt mindenügy szokása a kincs de azért csak belemarkolt a csillagos ládába. Hát, amiket levittél magaddal? Kérdezte, mikor észrevette, hogy a tarisznya üres. Azokat lent hagytam foglalóba, magyarázta Rafael. Azt mondták az árusok, hogyha egy órával később megyek, a még drágább lesz minden. Ezzel teszik egymásnak emlékezetessé az emberek a karácsonyt. De az emberek időmérője nem az angyaloknak van kitalálva. Nekik nem kell ahhoz egy óra, hogy térüljenek, forduljanak ég és föld között. Ők olyan gyorsan érkeznek, amilyen gyorsan Isten mosolya leér a földre, vagy a gyermeki imádság fölér az égbe mégis megelőzte az angyalokat a drágulás. Mire az angyalok újra lesuhogtak a szálházba, akkorra tíz percettel fölment a gerenda ára, beleszámítva a forgalmi adót is. Pedig hát még hátra volt a vasárus, a nádáruló, a vásznas, a Jézus kapójájához, a mécsel kereskedő, és még csak ezután jött volna a neheze. A jóra való Betlehembe báránykák is kellenek, egy méla szemű, kajlaszőrű ökör is kell, amelyik párjával melengesse a kisdedet, s a szamárkát se lehet elengedni. Hát még a gomolyatúró, és a többi tejtermékek, amiket a csordapásztorok tiszta ajászol elé rakni. S két fenyőszálat is oda kell strázsának állítani, a Betlehem elé. Mire készen leszünk az idén, nem maradt csillag az égen, vetett ráncot Szentpéter homloka. Vajon nem jobb volna -e, ha a gyermek megint lemenne megszületni, mint kétezer évvel ezelőtt? A csillagok megmaradnának, és a föld mégis világosabb lenne, mint az ég. A gondolatot sokan jónak találták, de Máriácska gránátvirág arca elfelhősödött. Neki a föld nem adott egyebet, mint hét fájdalmú tőrét, s ő megint odadja a fiacskáját a földnek? Azt határozták, hogy leküldik a négy evangélistát, nézzenek szét a világban, kínálkozik-e valamelyik zugában puha és meleg fészek a szeretetnek, aki megváltónak neveztetik az írásokban. A tanulmányútról János adott számot, a látnok. Azt mondta, Pátmoszban nem látott olyan apokalipszist, mint amilyen most van a világon. A föld nem szeli dróna, legelésző bárányokkal, hanem komor vadon, ahol az égből ledobott sátán táborozik parás szemű seregével. Rongyos istálló ugyan található, de nincsenek emberek, akik tiszta szívvel ereszkedjenek térre a világ világossága előtt. Az evangéliumokból csak heródes poroszlói maradtak meg, ők a földurai, a gonoszság, a rémítés, a kabzsiság, a gyűlölet, a bosszú, a hazugság és tőreik elérnek az alfától az omegáig. Hogy lehetne ide leereszteni egy csetlőbotló kisgyereket, akinek útleveles sincs, és szeretetett csempész magával, ami mindenütt tilos beviteli cikk, ahol emberek élnek? Eltévedne nagyvárosok nyűsgő utcáiban és falusi sarkakban, s ilyet rebegését senki meg nem hallaná a kevesek tivornyás zajában, akiknek mindig karácsonyuk van, s a megszámolhatatlan sokak jajgatásában, akiknek könyfolyását és vérsírását a karácsony se si állíthatja meg. Senki a karjára nem venni, senki föl nem engesztelné leheletével fagyos lábacskáját, senki meg nem etetni, senki föl nem ruházná, inkább még az egyetlen ingecske is lesikkadna róla közön. Nem adom nem többet hét világ megváltására se, mondta elfehéredett arccal a márjácska, és ahogy lehervat róla a mosolygás, elfehéredtek az égen a felhők, és elkezdett esni a hó. Mit volt, mit tenni? Rafaelt újra fel kellett tarisznyázni aranycsillagokkal is, is mégiscsak elkészült minden. Szép, nagy tornyos Betlehemet ácsolt össze Szent József, s olyan jászlat bele, hogy az igazi Betlehembe is beillett volna. Nem hiányzott abból semmi se, csak éppen a szalma. Ejnye, hogy azt meg elfelejtettük, haragudott magára Rafael. Pedig egy tanya mellett láttunk akkora kazlat, hogy abból bizonyosan Isten nevében is adtak volna egy nyalábbal. Nem is kell több, csak éppen amennyivel a módját megadjuk, kotorászott Péter a csillagos ládában. Bizit már nincs több egy ezüst csillagnál, De hát azért a kis szalmáért ez is elég lesz. Nem telt bele egy miatyánknyi idő, Már vissza is tért az angyal, De szalma nélkül. Azt mondja a gazda, Hogy nagy úr lesz tavaszra a szalma, Ennyért nem bonthatja meg a kazlat. Már most mit csináljak? A szigorú Tamás azt mondta, Szólani kell a jóistennek, Idézze maga elé a szalma uzsorást. De hát erről szó se lehetett. Az Úristen éppen a karácsonyi örömeket csomagoltatta, s ilyenkor a halál is annak számít. Küldeni sehová sem küldik, s csak oda mehet, ahova hívják. Utoljára Mihály arkangyal gondolt egy okosat. Majd ő lekíséri Rafaelt, neki kardja is van, így nagyobb lesz a tekintély. Megálljatok csak! szólt utánok Máriácska, ahogy megindultak. Majd adok valamit, amiben a szalmát felhozhatjátok. Azzal leoldotta a kötőcskéjét, és utánuk keresztette az angyaloknak. Idelent el nem tudták gondolni az emberek, akiknek eszébe jutott az égre fölnézni, hogy hogy került az a parányi ezüst foltocska a fekete téli felhők közé. De ez se használt semmit. Megint csak üres kézzel tért vissza a két angyal. Nem lehet azzal a tökéletlennel bírni, tördöste a kezét Rafael. Ahogy meglátta Mihályt a karddal, azt hitte, ebből megint rekvirálás lesz, és megmondta kereken, hogy most már az Istennek sem áld egy gyújtott szalmát, inkább maga földgyújtja az egészet. A boldogságosok tanácstalanul néztek össze. Ők sokkal jobban megtartják a földi törvényeket, mint az emberek az égi parancsolatokat. Most már mi lesz? Az embereknek az idén ne szülessen meg a Jézuska? Végre a Máriácska elmosolyogta magát, és idelent kisütött egy percre a nap. Jaj, de csak mindjárt elapad előttetek a víz. Hát nem tudjátok, hogy a tejúton mennyi szalma lehullott a göncöl szekeréről? Hamar kapkodjatok össze belőle annyit, amennyiből az én fiacskámnak megágyazhatunk. De siessetek, mert hallom, hogy Cicelle már hangolja a hegedűjét. Az angyalok szétrebbentek, öreg lábaival maga Szent Péter is kikattyogott szalmát szedni az egek országútjára, s így lett, hogy az idén is lenevetett a Jézuska a Betlehemi jászóból erre a világtalan világra. És ha éjfélkor fölnéztetek volna az égre, arra, amerre az angyalok járnak, a felhőkön keresztül is láthattátok volna, hogy ma éjszaka ritkább a tejút, mint máskor. Az angyalok felszedték róla a szalmát. Magyar Hírlap, 1928. december 25.